Треба розігріти ковбаски. Смачна їжа, звісно, не врятує зіпсованого вечора, але й голодним спати не ляжеш. Шлунковий ельф буде спокійним і не питиме жовчний сік. Старенька Саранська завжди казала, якщо ви чекаєте у гості щось поганське, більше уваги приділяйте частуванню бо коли вже з гостем вам не поталанило, то про їжу ви, слава творцю, спроможні потурбуватися власноруч. Еміль повернувся до мене та підморгнув. Ще є японська мультяшка про віолончеліста Госю. Той також з усілякими звірятками товаришував та грав Бетховена. Госю, Емілю, слухай, а в нього дійсно нічого не було з Сарою». Одного разу Іраклій Петрович, цей нечесний філателіст, він колись сказав старенькому Саранському, що може дуже далеко плюнути, бо в його зубів така диспозиція, що слина летить далеко-далеко. Вони потім довго стояли на балконі і сперечалися, хто далі плюне. Плюнули, і хоча виграв Саранський без диспозиції, Іраклій Петрович все одно всім брехав, що виграв він. Тому його звали Іраклій Петрович Брехунець, хоча його прізвище – Берхшвілі. Так от він запитав у старенької Саранської, чи була вона закохана у перукаря Юрася. Так от старенька Саранська йому відказала, що він або дивиться на Юрася іншими, ніж у неї очима, через чарівні скельця, де Юрась постає розкішним шатеном з білозубою посмішкою, а не малим шербенятком, яке весь час має вологі руки та економить на піні для гоління для клієнтів та згубній пасті для себе, або Іраклій Петрович Брехунець її зневажає. Висновки роби сам, а я пішов розігріти ковбаски. Щойно Еміль виклав ковбаски на тацю, до нас завітав віолончель. Я за час віолончелевої відсутності так нічого і не встиг зробити, навіть цигарки не викорив. «То у вас, виходить, що так серйозні наміри щодо Сари?» «Приблизно такі, як в Госю», – відповів я з ухвалу. «Подивимось, як він це проковтне». «В Госю?» – першим відреагував Гестапо. «Я зовсім забув про його присутність. Я так розумію, виходить, що так, що в нас не вимушена бесіда, тому відповідати в такому стилі, як то робите ви, мені видається неприпустимим». «Чи не так, Геннадію?» – Гестапо підтакнув. «А ви дарували Сарі кошики конвалій?» – запитав я. Насправді я думав про те, як непомітно поцупити в нього півника, бо Ферана Гауда закінчувався, а ліпшого партнера в цій справі годі було шукати. «Сара не хвойда з дешевої англійської новели, виходить, що так, щоб я дарував їй конвалії, ще й кошиками». Ви хіба не розумієте, що це брутально? Цього вас вчать, де там, виходить, що так на географічному?» Я подумав, що нічим не ризикую, і дав йому Ляпаса. У гестапо від несподіванки почалася гикавка. Обличчя стало таке червоне, наче Ляпаса отримав саме він. «Я запропонував гестапо келих залишків Ферана Гауда», а сам з обіймами поліз до Віолончелі вибачатися. Поки я йому говорив про те, що, захищаючи свою вищу географічну освіту, інколи веду себе неадекватно, про що шкодую, і про те, що конвалії я пригадав через байку про знайомство Рострополуча з Вишневською, я встиг відчепити жаданого півника. А, почув я, то був Еміль, він усе бачив. Я думав, що після мого ляпаса Валентин Юрійович піде. Е, ні. Я помилявся. Він не пішов і тоді, коли випив три філіжанки кави, дві чашки чаю та з'їв коробку цукерок. Пожежа в роті. Робіть з яблук фреш, пацани. Під домашні кругленькі цукерки Еміливої мами, горіхова суміш, родзинки, курага, трохи меду, укосова стружка – він попросив Мілька заграти Сарабанду. На честь Сари, звісно. Цю ідею я не підтримав. І він тоді сказав, що це не по-дружньому. А я зауважив, що ми й не друзі, виходить, що так. Тому треба випити чогось на брудершафт, аби подружитися навіки. Не пам'ятаю, як я уникнув цієї пропозиції. Він не пішов і тоді, коли закінчилися банани – один з яких він згодував терії, примовляючи «Вчись працювати з мікрофоном, тварино, і показував, як треба працювати з мікрофоном. Соромітне видовище мене ледь не вивернуло. Не пішов він і тоді, коли було випито до останньої краплини словацький лікер. Коли ж він поглинув лікер горіховий, то пообіцяв мені вигаптувати шкарпетки, бо це його хобі – гаптувати шкарпетки і наполіг, щоб я негайно підвівся та притяг ті з них, на яких хочу побачити вигаптуване. Це буде, виходить, що так, кролиня з конваліями. Ось що це буде. Мої шкарпетки він поклав у наддуповій кишені своїх слаксів.